Kosztolányi Dezső, Világvége – Szoktál-e te álmodni a Világvégéről, kérdezte tőlem esti kornél. Szóval te is szoktál. Én évenként átlag ötször-hatszor véget vetek a világnak álmomban, megsemmisítem a földgolyót, mint azokat a homokgombócokat és sárkupacokat, melyeket gyermekkoromban gyúrtam a tóparton, aztán egy vonalzóval kegyetlenül kettévágtam. Úgy látszik, erre szükségünk van. Csodálatos boldog rombolást végzünk ilyenkor. Egyszerre eltűnik mindenki és minden, s velük együtt mi is. De nem ketten, hanem félbillió ember összeül elkezve, aggastyánok és csecsemők, oroszlánok és bolhák, emelődaruk, hőmérők, ágyuk és bajuszkötők. Hidd el, van ebben valami vígasztaló. A halál legkevésbé fájdalmas fajtája az, ha senki sem és semmi sem marad utánunk, amit irigyelhetnénk, míg az utókor is velünk omlik össze, mely emlegethetne, s újságíró barátunk is, aki siratócikket írhatna rólunk, és bizonyos nyájas, kárörömmel veregethetné meg szegény hullánk vállát. Sok ilyen álombéli világ végére emlékezem. Volt sötét a pokol minden sötétségével, volt fényes a menyország minden fényével, cikázó villámokkal és tündöklő fényrózsákkal. Volt bibliaian komor és ünnepélyes. Volt színpadi és hatásos, mint egy Wagneri dalmű vége, melyben kürtök bömbölnek és harsonák ordítanak. Volt gyors és rettenetes, amikor a föld egy üstökös csúvájában pillanatok alatt pörzsölődött el, mint holmi csillagközi rövid zárlatban, s én fejjel lefelé lobogó sörénnyel buktam alá a világőrben, kélyesen viszkető lábaimat kinyújtva, s szálltam, röpültem hosszú-hosszú fényévekig anélkül, hogy rendeltetési helyemre érkeztem volna. Az a világvége, amelyről utóbb álmodtam, abban különbözik a többitől, hogy lassú volt, hosszantartó, részletes és olyan valószerű, mint egy jó írásmű, mely a hitetlent és túlvilági hétköznapi keretbe helyezi, tények és adatok közé, s éppen ezzel teszi elfogadhatóvá, igazán megrázóvá. Meghallgatnád? Hát az úgy történt, barátom, hogy egy nyári délután, Körülbelül fél hét felé az Erzsébet kőrúton sétáltam. Éppen be akartam térni a kávéházba, hogy lekenjek egy színházi cikket, amikor észrevettem, hogy a gyalogjáron kisebb-nagyobb csoportok verődnek össze, s az emberek kinyújtott nyakkal riadtan az ég egy pontjára néznek kelet felé, s mutogatnak is arra, suttognak is valamit, de még halkan, s nem tudhattam, hogy mit ismerem az ilyen pesti csoportosulásokat. Egy gyermek eleresztette léggömbjét, azt lesik a háztetők fölött, vagy egy furcsa külföldi repülőgépet, vagy egy levegővel fölfújt papírzacskót, melyet ide-oda táncoltat a szél, vagy semmit sem. Csak ugratják, bolondítják egymást. Nem is töröttem velük. De amint tovább haladtam, én is megpillantottam azt, amit ők és ekkor elhidegettek ujjaim a rémülettől és gyökeret vert a lábam. Mi volt az, amit bámultak? Egészen jelentéktelen dolog. Egy kis fénypont az ég keleti sarkán, kék és halvány, olyan, mint a kórházban a betegek villanymécse, nem is nagyobb annál. De rosszul mondtam. Alig, hogy megállapítottam ezt, már nagyobb volt nála, és sokkal izzóbb, akkora, mint az öklöm, s úgy ragyogott, mint egy ívlámpa. Szemlátomást közeledett. Egyelőre csönd volt, mint végzetes politikai változások előtt, amikor élet és halál van kockán, s a levegőbe akasztófák meredeznek. De a következő pillanatban már üvöltözni kezdett a tömeg, az égre kiáltott, kitárt karral, svag tájékozatlanságában kapuajakba menekült vagy kirohant az utcára, s egy általános mozgósítás, egy világforradalom, egy sohase elképzelt munkaszüntetés zűrzavara uralkodott mindenütt. A villamosok megálltak. Lovas rendőrök vágtattak elő peckesen, kivont karddal, de csak hamar ők is belesodródtak a rémüldöző csőcselékbe, s elhányták kardjukat. Tűzoltók és katonák gépkocsiai süvöltöttek vészes tülköléssel, immár merőben céltalanul, mert maguk sem tudták, hogy mit kell oltaniuk és oltalmazniuk, s kik ellen kell harcolniuk. Valaki fölfedezte, hogy hajára finoman őrült, ismeretlen vegyeredetű kékporszál, s arca, keze, homloka is kék lesz, mint a rejtélyes égi test, mely most már óriási tányérként izzott az égbolton. Erre az izgalom tetőfokára hágott. Mindenki a kézi tükrében bámult a kék arcát. Leáldozott a nap, de a hőség nem csökkent, hanem emelkedett. Telefonozni akartunk valahová, de nem tudtuk, hogy hová. Az utcai telefonfülkéket megostromolták. Mindenki mással beszélt. Maga a központ is mással beszélt, a világ mindenséggel keresett összeköttetést, hiába, hogy mit évő legyen. Bőgő hangszórók nyugalomra intették a közönséget. Végre megjelentek az újságok tükörablakában az első jelentések, fehéren, lobogva, mint sirályok a viharban, csend, rend kiabálták az újságok, régi tekintélyükre támaszkodva, de maguk is eszeveszett izgalomban, s nem adhattak egyéb tanácsot olvasóiknak, mint hogy belső forróságukat ásványvízzel csillapítsák, ezen kívül küldjék be hátralékos előfizetési díjukat, mert az újság még ilyen körülmények között is a legszebb ajándék, a legmegbízhatóbb barát és a legnemesebb szórakozás. Szélhámos patikusok, akik egy életen át nem tudták eladni kocsvalékaikat, az utcán árusították idegcsillapító szereiket a világ vége nevű nyavaja ellen, s megitatták a hiszékenyekkel raktáron maradt hashajtóikat, hánytatóikat és hajszeszeiket. Este kilenc órakor a Grinici csillagvizsgáló igazgatója rádión világszózatot intézett az emberiséghez. Szavainak igyekezett bizonyos higgat, méltóságot és tudományos mázat adni, de léptennyomon kitetszett, hogy ő, aki számon tartja az égbolt minden rendes lakással bíró megbízható csillagát és kóbor büntetett előéletű többszörösen körözött is csirkefogóistökösét, nem is sejti, hogy micsoda ez a kék és forró kalandor, ez az égi szörny, mely minden előzetes bejelentés nélkül látogatta meg a földet és végromlással fenyeget minnyájunkat. A veszélyt nem lehetett titokban tartani. Éjfélkor egy párizsi tudós minden köntörfalazás nélkül tudatta a világgal, hogy itt az utolsó órája, se az égitest közeledése ilyen ütemben folytatódik, aminek ellenkezőjére semmiféle reménység sincsen. Akkor három nap múlva megszűnik minden élet, s leghelyesebb, ha valamennyien elkészülünk az együttes és fönséges halára. Az ő véleményét, melyet később egy amerikai csillagás pontos számításokkal ellenőrzött és helyben hagyott, az újságok szűkszavú külön kiadásba jelentették meg. Bevallom, ekkor már fölöttébb untam a huzavonát, nem érdekel többé sem az emberiség sorsa, sem a saját sorsom, és fáradtan, elcsigázva hazafelé bandukoltam. Elhatároztam, hogy otthon majd farkas szemet nézek a valósággal. Lámpát se kell gyújtanom, dolgozó szobámban olyan éles kékfény nyilalt be, mint a kapri kék barlangba a legragyogóbb napsütésben. Órákig jártam les föl, hátra tett kézzel. Tétováztam, hogy ez is kezdjek. Írni nem volt kedvem. Kinek és minek? Végrendeletet hagyjak hátra? Ez épp ostobaság volna. Inkább ittam. Volt nekem egy hollandi kakaólikőröm, melyet egy hóbortos, teljesen beszámíthatatlan tisztelőmtől kaptam. Mindig takarékoskodtam vele, mert drága, ritka, zamatos ital, nekem valóságos ambrózia, s ma úgy szólván beszerezhetetlen. Lassanként kihörpintettem az egészet. Ettől világosság gyulladt az agyvelőmben. Enni is kívántam. Orvosaim az utolsó próba reggeli móta eltiltottak a nehéz fűszeres ételektől. Lekanyarítottam magamnak egy darab szalámit, Háromúnyi vastagon úgy, ahogy szerettem, smohó fogakkal haraptam belé, fityethányva minden következménynek. Kitűnő közérzetem támadt. Ez csak az zavarta, hogy velem szemben a dolgozószobám falán a kompozíció című futurista festmény kacsintott rám. Welli Pepi tisztelt meg vele, aki a tehetségtelenséget mindig sikeresen egyesítette a tébolyjal. Gyomromból utáltam ezt a mázolmányt. De eddig nem volt szívem a szemét bevetni. Welli peppi különböző ügyekben havonta egyszer bekukkantott hozzám, kím szemlére, hogy még nálam lógja a képe. Most zsebkésemmel szíjakkal metéltem a vásznat. A levegő tisztult. Miután így elkészültem a testiekkel, a lelkiekre vetettem szememet. Két levelet írtam. Az egyik levelet Katicának írtam, aki egy életen át azt hitte rólam, hogy szeretem. Közöltem vele, hogy egyáltalában nem szeretem, és nem is szerettem soha. Szakítok vele, nem is óhajtom látni soha többé. A másik levelet violának írtam, akitől istentelen kezek elszakítottak. Bevallottam neki, hogy csak őt szeretem, hűséget esküdtem arra három napra, mely számunkra az élet és az örökké valóság. Ez megnyugtatott. Még valamit elintéztem. Évekkel ezelőtt tudod, 2000 pengő előleget kaptam egy zsivány kiadótól, hogy egy húsz éves könyvet írjak valami politikai tökfilkóról, s századunk legnagyobb elméjének és jellemének tüntessem föl. Ez az előleg azóta súlyos kölöncként csörömpölt rajtam. Valahányszor kicsavartam töltőtollam, eszembe jutott a politikai tökfilkó, s vállalt, de folyton halogatott kötelességem, a lelkem megbénult, s nem tudtam dolgozni. Én, ahogy ismersz, előleget soha se adtam vissza. Még heveny őrületembe se tennék ilyesmit. Még talán álmonban sem. De most, hogy a világ végéről álmodtam, megtettem. Tüstént visszaküldtem kétezer pengő előleget a zsivány kiadónak, egy gyors küldöncel, s meghagytam, hogy még álmából is zörgesse föl. Jaj, mennyire megkönnyebbültem! Nem kell többé élnem, tehát élhetek. Nem kell többé írnom, tehát ismét írhatok. Élni kezdtem, barátom, azonnal, lelkebben az édes violával, s írni is kezdtem, nem törődve azzal, hogy nincs többé olvasó, tiszteletdíj és dicsőség, csak írtam, írtam a vészes egyre növekvő csillagzat előtt, a pokoli hőségben, esztelenül és boldogan, egészen hajnalig, s belemámorosodtam az örömbe, a háromnapos jövendőmbe és munkámba. Mert jegyezd meg, hogy csak az élhet, aki teljesen el van készülve a halára, s mi ostobák azért halunk meg, mert csak az életre készültünk el, és mindenáron élni akarunk. A rend, melyet magad körül látsz, volt a kép rendetlenség, s a rendetlenség az igazi rend, a világ vége pedig a világ kezdete. Ezt akartam közölni veled.